Baixamos a Xavier Díaz e eh, damos ya benvida a Joan Arcoa de Abella, Que bien. sempre ten preparadas as cousas interesantes Exactamente, si sempre nos ten preparado algo bon vamos Vamosala, moi boa tarde, Joan Hola, boa tarde Que tal, tarde. Como, como... Vamos resistindo, non? Ahora si vamos a contando, qué importante Vas. es contar. Que no, <ríe> Exactamente. Que, pues. que no va por ti, cuando digo, "Oiga, corro este", hay sí, sí, sí. cosa sí. Pon, que que contémonos mismos, claro que sí. Bueno, eu se sí tiño una cosa, porque a última vez. Sí. Aquí eh, acorda este quando estuve na santa xusta de Nogueira de Ramuín. Nogueira de Ramuín, ay. sí, sí, sí. Que eu pensei que tiñan a primicia e resulta que tiñan Armando e hasta o técnico xa conheciabas no? os milagros de, daquelo sí, sí. entonces dixen eu oi, eh, hai que preparar unha cousa a ver se sorprendo ele vale. tiñan unha cousa que casi, casi é mm, igual ou parecida eh, porque porque Eh, sabedes que, van bueno, aquí se repite moitísimo eh, os cultos, os rituales, eh, eh, deste viaxe fun, eh, espero que non digas, ai, xa conhezo, porque me caches na marxala. Eh, oxe, eh, vou vos a contar de algo similar, similar eh, en todo eh, a este lugar que a Santa da Pedra. En e Paderne de Allariz dicirme que non conhecedes por dios Paderne de Allariz eu sí. estive estudando en Allariz ou se xa que... <ríe> que, <ríe> <bueno, ríe> que que doi en verca todos conhecedes o casto da Armea, verdad? da Armea, si sí. ah, sí. da Armea, Armea, exacto sí, sí, sí. bueno, pois pues, ali, pertinho, pertinho fun, podes ir desde Armea, eh, tamén tendo o casto, fun a Santa da Pedra e eh, Que esta queda eh, en Padre ahí de Allaír en entón e aí hai unha pedra mm. que ten unhas oquedades na que igual que en Santa Xusta dicen que se conserva a auga eh, sempre dentro desas de mm -hmm. oquedades sí, sí. que ten eh, poderes curativos a única diferencia é que neste penedo que tampouco é un penedo que poidamos dicir, non, é que vende un acuíster, vende un manantial, non, non. É un peñedo boante, por dicir de unha maneira, que non ten uh -huh. eh, colocado ali. Arriba hai unha santa da pedra, unha xanta, eh, eh, eh, dicen, dicen que dicen, mollándote ali, eh, pasando polas partes que tes dores, uh -huh. que che pasan. O sitio é espectacular, o marxón da, da beleza, Eh, eh, bueno, eu creo que ademais eh, se falamos de, de Armea pois, lóxicamente, eh, é algo que ven desde un culto relacionado para que tía saber o, os miles de anos, posiblemente antes de que o Cristianismo estuver aquí, eh, posteriormente puxeran unha xante unha cruza arriba do Penedo, non? Uh -huh. Eu fun, funden de bueno, fun andando un cacho boa aínda é eh, mm -hmm. para as personas que temos a movilidade un pouco condicionada, pero é eh, destes sitios que pegas a andar e eh, a beleza é eh, tal, que claro. te invita a, a andar, a veces eh, pois, pues, algún dice, como chegas a se sitios pues, ti, eu creo que a veces, quando te metes nun bosque destes con eh, máxico, por decirlo de alguma maneira con, con verdes, pedras eh, eh, e vegetación, pois pues, en cierto modo, é eh, É como se narcotizar, e baixo tídas, uh -huh. e tira as hasta este lugar, calando alto do monte, ten haber unhas vistas impresionantes pela vegetación, uh -huh. é tan espesa que non dá para mirar moito, non? Uh -huh. Entonces aí está esta Santa de Pereo, fundes de San Vicente Pouceiro, é a parroquia, o de da igreja, dice ali é unha iglesia con rasto román e pois pa pa pa arriba, é o sitio é realmente fermoso espectacular oh. e eh, eh, ahora, nesta época do ano co, coas follas eh, eh, coa vegetación coas colores do otoño é mm. un sitio que, a palabra xa un pouco, non xera que, que te emborracha o sea, chega un momento sí. e isto é es unha maravilla eh, e bueno, mm. pa, o camillo de ida é eh, duro que todo sí. é costa arriba eh, e hai que tirar lo mellor eh, perto dos dous kilómetros É para baixo vai bueno, Fernando e tal, é Para baixo Así, eh, todo vai de seu, dicen, dicen que dice no, para arriba costa, pero abaixo sí. vai de seu, e se ti tiras a poucos achegas aos Como dicía mi avó, ay, costa baixo mais o carro sin bois. Oxe, Armando, sabías do sitio? No. No eu no. A punto, a punto recomendadle, eh? Por pero, todo, todo. pero por eso dicen que en Galicia 混 pedras falan. Sí, sí. Hoy, e se ese o que contarían Eu sempre cando sempre cando cego a, a, a un sitio, no? destes que, que, que ves, eh, eh, bosque, natureza, e o mellor paso en camiño, camiño coche, xa nun, non, non é transitado sí, o sí. para as catroleiras ou ou catro senderistas ou catro como os de Radio Cornellà que vamos a seis sitios para contalo. Entón, no, no, no, eh, dices ti tantas historias verían estas árboles porque sí, es, e, este árbol este castaño, uh -huh. este carvallo tiene cientos de años uh -huh. tantas historias vería pasar por aquí eh, uh -huh. las alegrías yo siempre hago ese eh, ejercicio eh, eh, eh, de luego es pues, eh, eh, espectacular ahí estoy muy, muy recomendado claro es que, que ten, sí es, hay es que ten, te... Tes, tes, non dixetxe, pero dico chueu porque eu acordo me parece que hai unha pedra que ten a, a forma dun, dun, dun orelha dun oído e eh, eh, aí, alo que estuve e xe xe xe pero non hai pero agora esteño outra Dille. esta esta, eh, vou, esta non atende, seguro Deña. porque ademais, esta é primicia aí vale. non hai nada non hai vídeos no internet, ni nada vai a ver os meus Beña. De, de vuelta, de retorno, sí. pareí en un sitio que un día mirei una reseña que ponía eh, Pedra de Vizera mm. en Melón. Ah, sí. Eh, bueno, bueno, puedes buscar en internet. Oye, no. eh, o, o de Pedra de Vizera, eh, después se lo encontré a un hombre que estaba ahí a, andando en la viña, eh, díxeme que eso de Pedra de Vizera, que no sé que yo pusiera, que ahí era o coto da Raposa. Uh -huh. e hai un pedido que iso é do máis espectacular que, sabe, desde, é, muitas veces que vimos pedras destas que están en sentido do equilibrio, no é, todo isto mm -hmm. sí, sí, sí. Os este pedido que hai unha foto metida ahora se vai o, o, o meu muro de Facebook e aí hai unha foto mm -hmm. Una una altura, a pet, vaso altura, por tamais se vira min a en a ninxa, logo sou un home de moi, de moita estatura, pero que lo é, incluso un grandísimo, é un enano ao lado da pet. E iso está metido nuna zona que é un patea e por que xa non es soamente mirar a pedra sen un entor. entorno. E, o aí estamos no Ribeiro, é, eh? basicamente sabemos cos viños do Ribeiro, hai plantacións enormes que, que se cosecha viño de Ribeiro para, para todo Galicia e para parte de España, e creo que se mandan cantidades eh, brutales para América. Uh -huh, uh -huh. Porque oh, debe de estar o viño de Ribeiro, que creo que me decían que os aranceles moito non lle están facendo que siga mandando moito viño do Ribeiro para Estados Unidos. O sea que debe de ser boa eh, aí combatimos os aranceles de otra. Claro. Entonces, esa zona estuna toda, todo ese monte que sube aí do que sería e eh, eh, rivadavia francelos hacia melón verdad eh, todo todo ese, esa montaña estuvo escalonado se non se mira porque é un bosque enorme entonces aí estaba o que o viño o ribeiro de esazuda no estaba pe, pe, perto do río como esta hora que pásate lóxicamente eu ...penso que por las edificaciones... ...de adenas y eh, todo lo que encontré... ...incluso, o mejor sin ser entendido... Eh, ...o mejor meter la pata... ...miseramente mm -hmm. por vivir... la edad mm -hmm. de media... Claro, o sea que, claro, claro. Eh, mm -hmm. ...entonces... Todo eso, o sea un bosque, tendías todo ese escalonado, os restos das adegas, porque uh -huh. o viño, no, no había maquinaria, e onde estaba o viñedo, e se preparaba o viño, e eh, non é como ahora que montan no camión, leva o trattor, aunque sea 15 kilómetros, esta vega e ali, elabora, non é que ela non se facía así. É meterte nese bosque, e ver este penedo, que, hoyo en Google, ven como pedra da visera, pero un vecinho cae ali e eu creo que era un homen que cando te fala, miras que ten conhecemento, dixo ese é o coto da raposa, é o Penedo está no coto da raposa. Se hai ido, Penedo, que me falas? Bueno, pois, pues, entón, eu vou no con o nombre de Penedo, ou, eh, Penedo, o coto da raposa, que sona máis a galego, que son eh, de Pedra da Vixera. Sí, Eso jun que pasou por aí e puxe ese nome como lhe pudo poñer para esa cousa, pero é só o coto da raposa de toda a vida. Pois vamos, vamos a poñela precisamente agora mesmo non, non, non so... pox, pox, aí, aí no no no eh, aí no meu Facebook hai aí unha foto que me fixeron a min aí ao lado dese penedo mm. nun bosque fermosísimo, no que antes eran os viñedos porque se ve todo mm -hmm. eh todo monte escalonado ¿verdad? Como eh, o estilo que conhecemos na Ribeira Sacra. E, e, e é impressionante o que vai aí ver o esforço, o sacrifício que o um homem era capaz de... E, e, e perguntava-lhe, é porque estava aí? E, e o homem me dizia a ele, é que antes não havia e eh, o sabo dos sulfatos sistémicos é que se era a viña. Uh -huh. Eh, entonces había que poñer os sinxérios mo, moi soleados o muy, viño. Muy bueno. Eh, aí tejaba lle moito sol nesse testeiro, tejaba lle moito máis o sol, por eso o viño estaba aí. E o home estaba aínda nos viñedos pequenos, de a uh -huh. cosechar pa ou pouco máis, aí na baixada desa de, de zona, non? Pois, agora mesmo acabamos de, de, de, de publicarla no noso Facebook. Eh, pois, a verdade é pois, que... Vixe eh, esa pedra, pedra está dun sí. equilibrio perfecto. Un, Carai, é grandinísima. No. É grandísima é alta como unha centena a veces é o capricho é o capricho da, de, da, natureza, da, natureza. da natureza pero bueno, eu aí oh, meterei un vídeo vale. e comentarei pondei a versión galega Muy porque bien, vale. cada, vez que claro. chego, cada vez que chego a un sitio deso, de se si algo colosal eu sempre digo, como dito dos galegos, isto foron os mouros e as mouras <risas> que colleron porque é sí, así, cando sí, algo sí. nos asombra to... eh, en Galicia E a Culpas Mouros, que eran os claro. grandes arquitectos de, de, sí, sí, de, sí. De, de que facían estas cousas colosales, a la perdida no, no, no nos tempos, non? Claro. E, entonces, sí. eh, eh, pero o, la pedra, o la pedra da pedra do, do Coto da Raposa, ese sí que non sabía a Está moi ben, moi ben. Eu viña todo o convencido coa Santa de Pedra, o Xulio, sí. eh, o Armando, meteu un gol se es cono que si as pedras e debaixo das pedras tamén sí, sí. coita unha un falando de pedras saindo de Cans despois de Porriño á sí, dereita sí, hai unha sí. pedra tamén que desde de, de, de a carretera se ve que o pianista non sei sé si se te se tu preto que, que hai un hai unha figura escultólica que de... puxeron agora que se ve un home tumbado pois non sei, pero desde a autoestrada, des da autoestrada sí. vese, vese oh, oh, unha pedra grandiinísima co sí. que, que con, co, con un fieno que parece un pianista. Si, sí. pois ahora aí creo, creo que que nesa aí no estuvenela, sí. pero sin falar, e, creo que alguén, fuxo un conxunto escultórico que io hola, hai como un home recostado no chan. Muy ah, bien, dun, dun, bueno, dun alaxe, pues pero no que empuxaron aí unha figura dun home como descansando e tumbado de leiolado ah, e tal, ¿no? uh -huh. Pero xa hai que ¿eh? Bueno, eh, moitísimas grazas, Juan, unha aperta bueno, grandísima. Vale. Eh, non fou capaz de colar voso da Pedra da Santa, que que me fillo isto, pero o da pedra do porto da raposa si si si eso creo que podemos decir que somos a primeira radio do mundo mundial chegou o o o da raposa ollo que estar ali na foto non fai xusticia eh. é impresionante mirar no meio aquel bosque da claro. un, altura sobrepasando as árboles, aquilo é sí, algo sí. que dices que isto non é non é deste mundo É bueno E xamos de iso bien, que, teñes que, un, que podemos, contamos algo que teñes unha feliz semana e que disfrutes dos majostos que agora están, ten poderes me parece eh, que eh, o vindeiro sábado temos festa, porque sei que é o diodo de todos os santos, non? si sí. vale. pois entón, ata eh, a seguinte eh, exactamente eh, eh, eh, eh, os santos en Galicia é eh, unha festividade de, de importante ¿eh? claro, que, hay que, celebrar, que, hay, que hay que celebrar que también será arte santo lógicamente É o no, de todos. É, é, é, é, é o de todos. primeiro de novembro, no sabes. É, sí, sí, sí é, é, é, había un chiste que en un barco había un hombre que Brastman, que un dia o capitani empezaba a baixar santos cada vez que se cabreaba. <risas> e entonces o capitão daquela lle dimitió unha multa, hmm. que ene 50 pesetas menos, contárome é un feito real, e, e a cada mañeira podías chamar dali dimitió multa que te de descontaban e la cobraban. Claro. Entón, Tús sabía un que fugía e decía Bos, eu hubo acordar acordado 1 de noviembre O capitán non foi non foi claro. Aisú, todos os santos dun solo día e o homem estaba aí bendego. Baia, un chiste bom. Si sí, sí, sí. sí, bueno, aperta grandilísima eh, Nos vemos dentro de ti, a seto. Aperta. Ou mellor xa veremos, Veña. Bueno, pois xa andaremos. Veña. Veña a mandar. Apertas. Aperta. Un, un aperta. Chao. Hasta. Ai, Música para despedir o show. Sí. Veñan.